və imam taaridu ləhu ləfəyəcə və adın iqamə. Sonra İmam Bukhari rəhməlləh təməli başqa məsələyə təfənir, O da, birdən iqamə olanda imam bir işi olur Yəni, iqaməyi keziktirirlə bilər. Yəni, iqamədən sonra ara verməyə olar. İmam çox. Və burada rəhməlləh ənəs ibn-i rəvayətini getirir dedik ki bəs o xeymatussalam və nabi sallallahu əleyhi və səlləm yunağır cəran məscid qamə ilə səlat hətə nam qom. Yəni ikama verildi və ve peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidin bir tərəfində idi, bir kişinə danışırdı. Və oğ da gecikdi ki, hətta bəziləri yatdılar. Yəni yuslurlar. Yəni iqamə olması idi. İqama verildi. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi bir yaşlı kişininə danışır, amma adı gəlməyib, kimdir? Və hətta o qədər uzandı ki, bəziləri yattılar. o da dümdür, laf çox uzandı, olub, şimdi işləməsində çox var, yorğun olub bəziləri. Və bunu göstərir ki, imam iqamədən sonra səbəb olsa gecikdirə bilər təkbiri. Və bu xayrı burada hənəflər dədirir. Çünki hənəfi məsəlində iqam, yəni müəzzin qədqa aməcəsilən salatiyanda artıq imam Allah-ı Şübərdə mələdir. Eğer bazen görürsən iqamələm qutaməyib imam artıq Allah-ı Şübərd, fatihə və xəyir, və ki, getdi. Ebuhar rəhməlləh ona olaraq rəddirir ki, bu məsələ düzgündə öz, çünki Peygamber sallallahu aleyhi səlləm İqamədən sonra ehtiyac onda da gecikdirərdir. Aydın dəyir. Amma olan o hərəkətinə dəlil yoxdur. Olsa da zəifdir və ya uydurma. Və sonra ə, həmçinin göstəriq hədistə gecikdirilmək olar. Şəxd də öyle, iqamədən sonra o saat təkbir olsun. Ehtiyac varsa gecikdirilmək olar. Lakin ehtiyazsız alimlər bəyənməyiblər. Ehtiyazsız. Amma məmun isə yani imamın arxasında diyən, o belə etmələdi. Yani, ikamı olan sonra məmun, yani imamın arxasında diyən, məsələk, oturup danışa bir olsa da gələk, kese söhbetin gələ diyənə namazı. Bu, imamın arxası vəldə. Ayqəndir. Sürbə rəhməhullah, buyurur ki, bəb, kələm izə o qiymət-i sələh. oldu, danışmaq söhbəti. Bu ələb məsələ birinci məsələyə ox oxşayır. O da burada da Rəxinəullah Hümeynə rüvayətini gətirir. Bəs e, Peyğəmbər səllələşəni bir gün e, iqamə veriləndə bir ilə söhbət elədi. Və bunu göstərir ki, e, Söhbət eləmək olaraq ikamədən sonra imam üçün. Aydındır, yenə Rəhəmiyyəllər hənəflər də dəyir, ki, yəni, ikamə olan sonra, yəni, uzatma olaşı, lazım də öyəl, o saat qədqam etsələr, deyəndə Allah işbər deməyir. Lakin biz öyrəndik ki, deməli, bəncə imam üçün müstəhərdir, o da ehtiyac olsa. Və sonra Rəhəmiyyəllər burada azan kitabın qısarır, ə də deyir də ki, bəb, vücubu, salatır, cəməə. Cəma, namazı və imanlıq məsələlərini keçir, inşallah bunlar qalsın gələn dəstəmizə, Allah vələyir.